Tizenegyedik fejezet A lidérces álmok köztük a Helen lakásában eléje táruló szörnyű látvány változatos jelenetei kiűzték jason az ágyból, még mielőtt földerenget volna a nap a keleti égbolton. Föltette a kávét, és amíg várta, hogy kicsöpögjön a gépből, behozta az újságot és elolvasta a kettős gyilkosságról szóló tudósítást. Semmi új nem volt benne. Bárakozásának megfelelően a nemi erőszakra helyezték a hangsúlyt. Betette a GNRT feliratú naplót az aktatáskájába, és elindult a kórházba. Ekkorai órában legalább élvezhette, hogy nincs forgalom, és válogathatott a helyekben. Egyenesen a szobájába ment, kívánsága szerint az asztal a tel tele volt kartonokkal. Levette a zakóját, s rögtön nekilátott, hogy átnézze őket. hogy már tudta, ezek a kartonok olyan betegekről készültek, akik egy hónappal azután haltak meg, hogy az orvosok mindezt a vizsgálatot elvégezték rajtuk, amit a klinika csak nyújtani tudott, és így nyilvánították őket egészségesnek, megpróbálta megkeresni bennük a közös vonásokat. És nem talált semmit, amire fölfigyelhetett volna. Összehasonlította az lkg kat a koleszterin szinteket, a zsírsavakat, az immunoglobulinokat és a vérsejt számlálás adatait. Semmiféle olyan közös vegyületre, elemre vagy enzimre nem bukkant, amely előre megjósolható minta szerint tért volna el a normálistól. E kartonokban az volt az egyetlen közös vonás, hogy a betegek többségének halála a kivizsgálást követő egy hónapon belül következett be. És még ennél is jobban zavarva ejtette jason az a felfedezés, hogy a legutolsó hónapban az elhalálozások száma drámaian felszökött. A 26. kartonnál tartott, amikor egyik pillanatról a másikra észrevette egy összefüggést. Bár a betegek testi tünetei nem voltak azonosak, kartonyukból kiderült, hogy életmódjukat tekintve minnyáján a veszélyeztetettek csoportjába tartoztak. Túlsúlyosak voltak, sokat dohányoztak, gyógyszereket szedtek, túl sokat ittak, nem mozogtak eleget. Egy szóval többé-kevésbé tele voltak egészségtelen szokásokkal. Akár férfiak voltak, akár nők, végül mindenképpen az a sors várt rájuk, hogy egészségi állapotokban komoly problémáik támadjanak. A megtöbbentő csak az volt, hogy milyen rohamosan romlott az állapotuk. És miért haltak meg hirtelen oly sokan közülük? Hiszen most sem éltek bűnösebben, mint egy évvel korábban. Lehet, hogy itt egyfajta statisztikai kiegyenlítődés játszódott le. Eddig szerencséjük volt, de most hirtelen rájuk került a sor. De ezt a magyarázatot meg azért nem lehetett józanésszel elfogadni, mert arányait tekintve túl sok volt a haláleset. Jason nem sokat értett a statisztikai számításokhoz, ezért úgy döntött, meg fogja mutatni ezeket a számokat egy nálánál jobb matematikusnak. Amikor már biztos volt benne, hogy nem ébreszti föl a betegeket, kiment a szobájából és megkezdte a vizitet. Semmi sem változott. Visszament a szobájába, és még mielőtt megkezdte volna a rendelést, fölhívta a korbontstant, hogy megtudja, mit derítettek ki Héz elpusztult állatairól. Perce ki kellett várnia, míg a bont segéd megkereste a jelentést. Itt van, mondta a nő. Strichnin mérgezésben pusztult el valamennyi. Jason letette a telefont, majd fölhívta Margaret Danforthot a városi halottas házban. Mivel Margaret éppen boncolt, csak egy technikustól tudta megkérdezni, hogy találtak-e valami érdekeset Gerald Farr toxikológiai vizsgálata során. A toxikológia negatív eredménnyel járt, hangzott a válasz. Engedjen meg még egy kérdést. Azt Richtnint ki tudják mutatni? Egy pillanat, mondta a technikus. Jason hallotta, hogy a nő oda a hatósági orvosnak, majd visszajön a telefonhoz. Denford doktornő azt mondja, igen, azt Richnén kimutatható, ha jelen volt a szervezetben. Köszönöm, mondta Jason. Letette a kagylót és fölállt. Az ablakból nézte, hogyan kezdődik a nap. Szemmel láthatóan sűrűsödött a forgalommal a Riverway-n. Az égbolt már kivilágosodott, de felhős volt. Itt van november eleje, nem a legszebb hónap Bostonban. Jason nyugtalannak, idegesnek, nyomotnak érezte magát. Eszébe jutott a keroltól kapott csomag, és arra gondolt, talán át kellene adni a Curellnek. De hát minek? Őket hés csak annyiban érdekli, amennyiben kábítószer közvetítő volt. Visszamont az íróasztalához, elővette a telefonkönyvet és kikereste a GNRT telefonszámát. Megállapította, hogy a társaság a dél cambridge Pioneer street van, a műszaki egyetem tőszomszédságában. Percnyi gondolkodás nélkül föltárcsázta a számot. Egy angolos kiejtésű női portás vette fel a kagylót. Jason a társaság igazgatóját kérte. Az elnökre, dr. Leonard Dévenre gondol? Déven doktor megfelel nekem, hagyta rá Jason. Hallotta, hogy a telefon kicseng. Egy titkárnő vette föl. Dr. Déven irodája. Daven doktorral szeretnék beszélni. Mit mondjak neki, kikeresi? keresi? Dr. Jason Howard. Megmondhatom neki, milyen ügyben keresi? Egy laboratóriumi naplóról van szó, ami nálam van. Mondja meg Déven doktornak, hogy a jó egészség klinikán dolgozom. Baráti viszonyban álltam a néhai Alvin hayes -szál. Egy pillanat, kérem, mondta a titkárnő olyan hangon, mintha Magnó szalagról beszélne. Jason kihúzta az íróasztal a középső fiókját, és eljátszadozott a celuzáival. Aztán egy kattanást, majd egy erőteljes hangot hallott a telefonban. Itt Leonard Déven, Jason elmagyarázta, kicsoda ő, majd leírta a laboratóriumi könyv külsejét. Megkérdezhetem, uram, hogyan jutott a birtokába? Nem hinném, hogy ez fontos. Tény, hogy nálam van. Nem akarta Kerolt is belekeverni az ügybe. A nap a mi tulajdonunk, mondta Déven doktor. A hangja nyugodt volt, de érezni lehetett benne valami parancsoló, egyben fenyegető élt. Örömmel szolgáltatom vissza, hogy cserébe kapok némi információt héz doktorról. A gondolja, hogy találkozhatunk? Mikor? Minél előbb felelte Jason. Ebéd előtt át tudok ugrani. Magával hozza a naplót? Természetesen. Jason a délelőtt további részében alig tudott összpontosítani a betegek szüntelen áradatára. Örült, hogy Sally nem táblázta be még az ebéd idejét is. Mi végzett, az utolsó vizsgálattal lesietett a kocsijához. Cambridge beérve elhaladt a műszaki egyetemépület együttese mellett, majd az új kelet Cambridge részvénytársaság társaság felhőkarcolói alatt, melyek némelyike elképesztő modernségével élesen elütött a régebbi és hagyományos New Englandi téglaházaktól. Amikor végül befordult a Pioneer Streetre, meglepődve látta azt a modern, fényes, fekete épületet, amelyben a Gén-RT székelt. Ablakai szabályosan váltakozó keskeny, hasítékok és bronzkarikába foglalt tükörüvegek voltak. Az épületből komolyság és sugárzott, mint valami tudományos, fantasztikus filmvárkastélyából. Kezében az aktatáskájával kiszállt a kocsiból, és végignézett a megkapó homlokzatom. Azok után, hogy oly sokat olvasott a rekombináns DNS-ről, és látta hész szörnyeit, elfogta a félelem, hogy be kell lépnie a rémségek házába. A kőtformázó bejáratot sugáralakban élesen kirajzolódó gránit tüskék vették körül, amitől az egész egy óriási szemhez hasonlított, és a fekete ajtó volt a pupillája. Az előcsarnok is fekete gránitból épült, feketék voltak a falak, a padló, de még a mennyezet is. A fogadócsarnok közepén egy hatásosan megvilágított, modern szopor ábrázolta a cipzárként kinyíló DNS molekula kettős piráját. Jason elindult egy csinos kóreai nő felé, aki az üvegablak mögött, egy olyan vezérlőpult mellett ült, amely beleillett volna a Csillagok háborúja című filmbe is. A nőfején kisfülhallgató volt, ehhez csatlakozott egy apró mikrofon, a tarkójától előre ívelő tartószerkezetem. A nevén szólítva üdvözölte Jason, s közölte vele, hogy a harmadik emeleti konferenciateremben várják. A hangja fémesen csengett a mikrofonon át. Amikor a portáslány elhallgatott, kinyílt az egyik gránit panás, mögötte megjelent a lift. Jason elköszönt a lánytól, közben eljátszott a gondolattal, hogy hát ha nem is lány, hanem egy élő robot. Mosolyogva lépett be a liftbe, és kereste az emeleteket jelző gombokat. Az ajtó elközben bezárult mögötte. Na, ha semmi sem mutatta a különböző szinteket, a lift elindult fölfelé. Amikor ismét kinyílt az ajtó, Jason egy fekete előtérben találta magát. Arra gondolt, hogy feltehetőleg az egész épületet egyetlen központból vezérlik, talán éppen a földszinti portáról. Ekkor tőre, balra félresiklott az egyik gránitpanál. Durva arcvonású férfi állt az ajtóban, tökéletes szabású, sötét hajszálcsíkos csíkos öltönyt, fehér inget és vörös mintás nyakkendőt viselt. Leonard Devon vagyok, dr. Howard, szólalt meg a férfi is, én te Jasonnek, hogy lépjem be a szobába. Nem nyújtotta a kezét. A hangjából most is kiérződött az a parancsoló él, amire Jason a telefonbeszélgetésből emlékezett. A konferenciaterem az épület többi részének sírboltszerű ritegségével ellentétben inkább egy faburkolatos könyvtárra emlékeztetett is, mindeddig kifejezetten otthonosnak látszott, amíg az ember tekintete rá nem tévedt a negyedik falsíkra, amely üvegből volt. Ezen keresztül egy ultramodern laboratóriumhoz hasonló tágas teremre lehetett látni. A szobában egy másik, keleti típusú férfi is volt, de ő nem öltönyt, hanem fehér, cipzáras kezes lábast viselt. Déven, mint a GNRT mérnökét mutatta be, Mr. Hong névem. Amikor mindhárman letelepettek a kis tárgyalóasztal köré Déven, azt mondta: Feltételezem, hogy magával hozta a laboratóriumi naplót. Jason kinyitotta az aktatáskáját és átadta a naplót Dévennek aki viszont hangnak adta tovább. A mérnök oldalról oldalra tüzetesen szemügyre vette. A obára súlyos csend telepedett. Jason hol az egyik, hol a másik emberre nézett? Valamivel szívélyesebb fogadtatásra számított, végtére is szívességet tett nekik. Megfordult és átkukucskált az üvegfalon. A túlsú helység padlója egyemelettel lejjebb volt. A berendezés túlnyomó részét álló acéltartályok alkották, s az egész kép egy hajdani, sörfőzdei látogatását juttatta Jason eszébe. Gyanította, hogy ezek a rekombináns baktérium tenyészetek inkubátorai. Ezen kívül voltak még más berendezések, valamint bonyolult csővezetékek is. Fehér csukjás, fehér kezes lábasba öltözött emberek járkáltak az ellenőrző műszerek között, s időnként állítottak egyet rajtuk. Hong nagy csaptanással becsukta a könyvet. Teljesnek látszik, mondta. Kellemes meglepetés, jegyezte meg dr. Déven, majd majd Jasonhoz fordulva így folytatta. Remélem tudatában van annak, hogy a naplóban szereplő adatok kivétel nélkül bizalmasan kezelendők. Ne aggódjon, felelte Jason kényszeredett mosolyjal. Nem sokat értettem belőlük. Engem valójában csak Héz doktor érdekel. Közvetlenül a halála előtt azt mondta nekem, hogy fontos tudományos felfedezést tett. Azt szeretném tudni, lehet-e annak tekinteni mindazt, ami ebben a naplóban van leírva. Davon és Hong egymásra nézett. Itt inkább aféle kereskedelmi áttörésről lehet szó, válaszolta Hong nem valamiféle új eljárásról. Ezt gyanítottam én is, hisz annyira zaklatottnak látszott, hogy talán nem is lehetett beszámíthatónak tekinteni, de ha fontos felfedezésre jutott, akkor nem venném a lelkemre, ha az elveszne az emberiség számára. Déven mogorva arca most először rágyult meg, mióta Jason megérkezett. Jason most egyenesen a mérnökhöz intézte a szavait, Elképzelésük sincs róla, mire utalhatott hész? Sajnos nincs. Hész mindig is szeretett titkolózni. Déven az asztalra fektettem mindkét kezét, és egyenesen Jasonra nézett. Attól féltünk, hogy zsarolni akar majd bennünket ezzel az anyaggal, hogy cserébe pénzt fog követelni tőlünk. Végig círógatta a napló fedelét. Meg kell értenie, hogy hész doktor meglehetősen nehéz helyzetbe hozott bennünket. Mi volt héz doktor itteni szerepe? érdeklődött Jason. Azért alkalmaztuk, hogy rekombináns baktérium törzset tenyészen ki a számunkra, magyarázta déven. Kereskedelmi forgalomba szándékoztuk hozni egy bizonyos növekedési faktort. Jason sejtette, hogy ez lett volna a szomatomedin. Megegyeztünk, hogy általánydíjat fizetünk neki a kutatási témáért, és megengedjük, hogy a saját kutatási céljaire is igénybe vegye a Génertébe rendezéseit. Van néhány nagyon különleges műszerünk. Fogalmunk sincs róla, mi volt a saját kutatása? Faggatózott Jason. Szinte minden idejét azzal töltötte, válaszolta Hong, hogy elkülönítse a növekedésért felelős fehérjéket. Ezek közül némelyük olyan kis mennyiségben van jelen, hogy csak a legbonyolultabb műszerekkel lehet elkülöníteni. Fontos tudományos felfedezésnek számítana, ha valakinek sikerülne izolálni ezeket a növekedési faktorokat, ütötte tovább a vasat Jason. Nem látom be, miért volna az, válaszolta Hong. Igaz, hogy még soha senki nem különítette el őket, de azért ismerjük a hatásaikat. Újabb zsákutca, gondolta Jason elkinzottan. Egyetlen dologra emlékszem csak, ami érdekes lehet, folytatta Hong az óra nyergét simogatva. Körülbelül három hónappal ezelőtt, hisz nagy izgalomba jött valami mellékhatás miatt. Csúfondáros, amulacságos, ezt mondta rá. Jason kiegyenesedett ültében, már megint ez a két szó. Nem tudja, mi lett izgatott, kérdezte. Nem, rázta meg a fejét, hung. De utána jó ideig nem látt. Amikor újra bejött, azt mondta, a partvidéken járt. Aztán hozzálátott, hogy egy magával hozott anyagon elvégezzen egy bonyolult lepárló eljárást. Hogy sikerült-e nem tudom, de akkor hirtelen átváltott a monoklonális ellenanyag technológiára. Ezen a ponton, mintha lecsillapodott volna az izgalma. A monoklonális ellenanyag kifejezés hallatán Jasonnek eszébe jutott a másik laborkönyv, és az, hogy nem kellett volna -e azt is magával hoznia. Mr. Hong bizonyára többet értene belőle, mint ő. – Hagyott itt, héz hey, doktor egyéb kutatási anyagot is? – kérdezte. – Semmi érdemlegeset – válaszolta Leonard Már pedig Márpedig alaposan megnéztük, miután a mi laborkönyvünkkel és tenyészeteinkkel távozott innen. Tulajdonképpen pereltük is, héz doktort. Nem így gondoltuk volna, hogy megpróbálja kisajátítani azokat a törzseket, amelyeknek a kitenyésztésére mi alkalmaztuk. Visszakapták a tenyészeteiket, érdeklődött Jason. Igen. Hol találták meg őket? Mondjuk, hogy a megfelelő helyen kerestük, tért ki az egyenes válaszelőldében. Én bár a törzs megvan, mi azért nagyra értékeljük, hogy visszakaptuk a jegyzőkönyvet. A társaság nevében szeretnék köszönetet mondani önnek. Remélem, ha kismértékben is a segítségére lehettünk. Talán, felelte Jason Tétován. Volt egy ötlete arról, hogy kikutathatta át Hész laboratóriumát és lakását. Csak hogy a gén tudósai miért akarták volna megölni az állatokat. Átvillant az agyán, vajon az óriási állatokat a Gén-RT kezelték? Hálás vagyok, hogy időt szakított rám, szólt Dévennek. Mélyben nyomást tett rám az Önök intézete. Köszönjük. Jól mennek a dolgaink. Tervezzük, hogy hamarosan házi állatokból is nyerünk rekombináns törzseket. Úgy érti, hogy például disznókból és tehenekből? Igen. Genetikailag alakíthatunk ki soványabb disznókat, több tejet adó teheneket és több fehérjével rendelkező csirkéket, hogy csak néhány példát említsek. Bámulatos, mondta Jason minden lelkesedés nélkül. Vajon milyen messze járnak attól, hogy genetikailag beavatkozzanak az emberbe? Újra megborzongott, mert lelki szemei előtt megjelentek hész óriási patkányai és egerei, különösen azok, amelyeknek több szemük volt a kelleténél. Már a kocsiban ülve ránézett az órájára, még volt egy órája az értekezletig, melynek összehívását az utóbbi időben elhunyt betegek ügyetette esedékessé. Így elhatározta, hogy fölkeresi Samuel várcot, héz ügyvédjét. Kihátrált a GNRT parkolójából és elindult Memorial Drive felé. Áthaladt a Charles folyó fölött, és megállt a Charles circle lévő Philip féle drogéria előtt. A megkülönböztető fényjelzést bekapcsolva állt be az ott parkoló kocsik mögé, majd bezaladt a drogériába és a jegyzékből kikereste Svárc címét. Tíz perccel később már az ügyvédváros szobájában ült, egy régi nyúzvéket lapozgatva. Samuel Svárc ijesztően elhízott férfi volt, kopasz fején fénylett a bőr. Úgy intette be jason az irodájába, mintha a forgalmat irányítaná. Betelepedett a székébe, megigazította a fémkeretes szemüvegét, és fürkészve nézett a tömör mahagóni íróasztal előtt helyet foglaló Jasonre. Szóval ön a néhai Alvin Hayes barátja. Inkább kollégák voltunk, mint barátok. Az mindegy, intett újra tömzsi kezével a Tehát mit tehetek önért? Jason megint előadta a Hayes föltételezett felfedezéséről szóló történetet. Elmagyarázta, hogyan próbálta kideríteni mind dolgozott hész, és eközben hogyan bukkant rá a Samuel schwartz tól származó levelekre. Ügyfelem volt, és aztán. Nem szükséges védekeznie, nem védekezem, csak keservesen csalódtam. Rengeteget dolgoztam annak a semmire kellőnek, és az egész munkám veszendőbe ment. Egyáltalán nem fizetett? Nem. Rávet, hogy dolgozzam az új társasága részvényeinek fejében. Részvények? Samuel Sváczke keserűen fölnevetett. Sajnos most, hogy Hész meghalt, a részvények értéktelenné váltak. Akkor is azok volnának, ha még élne. Meg kellene vizsgáltatnom az elmeállapotomat. Hész társasága valamiféle szolgáltatást vagy terméket akart piacra dobni, tudakolta Jason. Egy terméket. Nekem azt mondta a pillanatok kérdése, hogy felfedezzen egy eddig nem ismert, rendkívül értékes gyógyszert. És én hittem neki. Gondoltam egy olyan fickónak, aki már szerepelt a Time címlapján, csak van valami a fejében. Arról hogy sincs mi lett volna ez a termék, kérdezte Jason, de nagyon vigyázott, hogy a hangja ne árulja el az izgatottságát. Fogalmam sincs. Hayes ezt nem mondta meg nekem. Nem tudja, tartalmazott e a szer monoklonális ellenanyagot? Kérdezősködött tovább a kacsó Jason. Svác újra fölnevetett. Én akkor sem ismernék fel egy monoklonális ellenanyagot, ha az utcán nekem jönne. Rossz indulatú daganatok esetleg, Jason csak vaktában tapogatózott, de remélte, hogy előbb-utóbb majd csak beugrik valami az ügyvédnél. Összefügghet esetleg a rák gyógyításával? A hájas ember vállat vont. Nem tudom, lehetséges. Hész egyszer azt mondta valakinek, hogy a felfedezése jót tesz majd az illető szépségének. Mond ez valamit önnek? Ide figyeljen, doktor úr! Hisz nekem semmit sem mondott a szerről, én egyszerűen csak létrehoztam a társaságot. Ön a szabadalmi oltalmat is kérte. A szabadalmi eljárásnak semmi köze nem volt a társasághoz, az hész neve alatt futott volna. A csipogó hangja mindkettőjüket meglepte. Jason lenézett a miniatúr képernyőre. Kétszer villant fel a sürgős szó, melyet a klinika egyik telefonszáma követett. – Használhatom a telefonját? – kérdezte Jason. – Legyen a vendégem, doktor! – tolta elébe a készüléket Schwarz. A hívás Madeleine Kramer emeletéről jött – az asszony szívműködése leállt, s most újraélesztéssel próbálkoztak. Jason megígérte, hogy rögtön ott lesz. Elköszönt Samuel Schwartz-tól, az ügyvéd irodájával, és türelmetlenül várt a liftre. Madeline szobájába érve a túlságosan is ismert látvány fogadta. Az újraélesztés nem sikerült, a szív nem be semmire, még külső ingellésre sem. Jézze ragaszkodott hozzá, hogy folytassák a kísérletet, közben gondolatban sorra vette az összes lehetséges gyógyszert és kezelést. Egy órányi megfeszített munka után ő is kénytelen volt feladni, és vonakodva bár, deleállította az életmentési műveletet. Miután mindenki elment, ő még ott maradt Medellín ágya mellett. Az asszonyt régi barátjának érezte. Annak idején ő volt az egyik első privát betege. Az egyik nővér lepedőt terített az arcára, ami alól úgy merett föl Medlin óra, mint valami apró hófötte egy csúcs. Jason gyengéden félre fordította. Nem tudott belenyugodni abba, hogy ilyen öregnek látszik, holott csak 61 néhány éves volt. Amióta befeküdt a kórházba, arca elvesztette vidám gömbölydettségét, és megjelent rajta a halálhoz közeledők jellegzetes csontvásszerűsége. Kis időre egyedül akart maradni, ezért visszament a szobájába, elkerülve mind Klaudiát, mind szellit, akiknek külön-külön is száz kérdésük lett volna hozzá, a közelgő értekezlette a kapcsolatban, és amiatt, hogy sok beteget át kellett üttemezni. Jason bezárkózott és leült az íróasztalához. Régi betegének, Medlinnek a távozása úgy hatott rá, mintha ezzel is elszakadt volna valami, ami összekötötte őt korábbi életével. Rettenetesen magányosnak érezte magát attól, hogy ilyen félve, egyszer mint megkönnyebbülve éli át Daniel emlékének halványulását. Megszólalt a telefonja, de most nem törődött vele. Végignézett az íróasztalán, melyen ott tornyosultak az elhunyt betegek kartonjai. Köztük hészé. Gondolatai visszakanyarodtak a hész ügyre. Csalódottságot érzett, amiért a keroltó kapott csomag a várakozásához képest oly kevés információt nyújtott. Csak egy kicsivel tette hihetőbbé, hogy hész fölfedezett valamit, amit ő maga minden esetre szenzációsnak tartott. Jason átkozta Hays titkolózó természetét. Hátra a székében és tarkójára kulcsolt kézzel bámulta a plafont. Már nem tudott, mit kitalálni Hays dolgában, de aztán eszébe jutott a távol-keleti mérnök megjegyzése arról, hogy Hays elhozott valamit a partvidékről, nyilván Seattleből. Csak is valamilyen minta lehetett, hiszen Hész elvégzett rajta valami bonyolult izolációs eljárást. Hong megjegyzéséből Jason arra következtetett, hogy Héz talán egyfajta növekedési faktort, kivonatolt, amely vagy a növekedést, vagy a differenciálódást, vagy a nemi érést, vagy egyszerre mindhármat serkenti. Egy előre előredölt. Eszébe jutott, amit kerol mondott hogy Hész egy kollégáját látogatta meg a Washington Egyetemen. Lehet, hogy attól az embertől kapott valamiféle mintát. Egy pillanat alatt elhatározta, hogy elutazik be, feltéve természetesen, ha kerol, hajlandó vele menni. Talán megteszi. Végtére is csak az ő segítségével találhatja meg azt a kollégát. Különben is nagyon ráférne most néhány nap távol lét. Mivel már nem sok idő maradt az értekezlet megkezdéséig elhatározta, hogy benéz sörlihez. Zörny Shirley titkárnője először útját állta, a főnök nője annyira elfoglalt, hogy nem engedheti be hozzá Jason, de aztán sikerült legalább arra rávenni, hogy bejelentse. Egy másodpercbe sem telt, már is bemehetett. Sörli éppen telefonált. Jason leült és lassanként rájött, mi a beszélgetés témája. Shelley egy szakszervezeti vezetővel tárgyalt, méghozzá lehengerlő stílusban, s közben szólakozottan bele-beletúrt sűrű hajába. Ez a csodálatosan női es mozdulat Jasonnek eszébe juttatta, hogy a hivatalos külső alatt rendkívül vonzó, bonyolult, de szeretetreméltó nő rejtőzik. Shirley letette a telefont, és elmosolyodott. – Milyen kellemes meglepetés! – mondta. – Te múltanában tele vagy meglepetésekkel, ugye, Jason? – Gondolom, azért jöttél, hogy bocsánatot kérj, miért nem maradtál nálam tovább az éjjel. Jason elnevette magát. A nő őszintessége lefegyverző volt. – Lehet, hogy így van, de mást is akarok mondani. Arra gondoltam, szabadságot veszek ki pár napra. Ma reggel megint elvesztettem egy betegemet, és úgy érzem, szükségem volna egy kis kikapcsolódásra. Sörli részvéttel bólintott. Várható volt? Igen, legalábbis a napokban tapasztaltak szerint, de amikor befektettem, még nem gondoltam, hogy haldoklik. Nem is tudom, hogy lehet ilyesmit elviselni, sóhajtott a Sörli. Sohasem könnyű, hagyta helyben Jason, de az utóbbi időben még inkább megnehezíti az, hogy ilyen gyakran fordul elő. A telefon újra megszólalt, de Shirley jelzett a titkárnőjének, hogy vegye át az üzenetet. Minden esetre, folytatta Jason, úgy döntöttem, hogy elutazom néhány napra. Jó ötlet, helyeselt Shirley. Szívesen mennék én is, ha végre befejeződnének ezek az átkozott szakszervezeti tárgyalások. Mi a terved, hová mész? Még nem tudom, hazudt a Jason. Még annyira ködös volt benne a szijetült illető terv, hogy restelte volna említeni. Néhány barátomnak nyaralója van, a brit vircsén szigeteken felhívhatom őket, ajánlotta Shirley. Nem, köszönöm, nem vagyok napi mádó. Van valami fejlemény a Branquist tragédiában? Kiderült már valami? Ne is emlékeztes rá, mondta Shirley, hogy őszinte legyek, képtelen vagyok foglalkozni vele. Bob Valtról kezeli az ügyet. Nekem egész éjjel lidérces álmaim voltak, vallotta be Jason. Nem lett meg, mondta Shirley. Nos, mennem kell az értekezletre, állt lesz időd, hogy ma este velem csoránsz, kérdezte Shirley. Talán fel tudnánk vidítani egymást. Persze, mikor. Mondjuk nyolc körül. Tehát nyolckor, mondta Jason, és elindult az ajtó felé. Amikor kilépett, Shirley még utána szólt. Igazán sajnálom a betegeidet. Ahhoz képest, hogy ilyen hirtelen hívták össze az értekezletet, többen jelentek meg, mint Jason várta. A 16 belgyógyász közül 14 jött el, és többen magukkal hozták a velük dolgozó növéreket is. Látható volt, hogy tudják, milyen komoly problémával kell szembenézniük. Jason azokkal a statisztikai adatokkal kezdte, amelyeket a számítógépes listából gyűjtött ki. Ismertette, hány beteg halt meg az általános kivizsgálást követő egy hónapon belül. Rámutatott, hogy a halálesetek gyakorisága az elmúlt hónapban hirtelen megugrott, és azt is elmondta, minden olyan betegüknek megpróbált utána nézni, akik az utóbbi hatvan nap folyamán általános felülvizsgálaton estek át. Egyenlő arányban végeztük ezeket a vizsgálatokat, igaz? kérdezte Roger van Vanamaker. Jason Bolintott az orvosok közül többen is szót kértek, és szavaikból kiderült, hogy országos járvány kitörésétől tartanak. Senki sem értette, hogyan függ össze a dolog a kivizsgálásokkal, és nem értették azt sem, miért nem lehet előrelátni a halálos veszélyt. A kardiológia vezetője, Judith Rolander doktornő, megpróbálta a felelősség nagy részét magára vállalni, mondván az általa látott legtöbb esetben az LKG még akkor sem mutatta ki a fenyegető bajt, amikor már tudta, hogy mit kell keresnie. Ezután a terheléses vizsgálatokra terelődött a szó, melyeknek épp az lett volna az értelmük, hogy jelezzék a szív várható katasztrofális méretű károsodását. Miután kötelességszerűen megvitatták az ezzel kapcsolatos véleményeket, javaslatot tettek egy eseti bizottság felállítására, amelynek az lenne a feladata, hogy kidolgozza a terheléses próbák olyan szempontú megváltoztatását, amelyekkel növelhetik prognosztizáló értéküket. Ekkor Jerome Washington kért szót. Nehézkesen föltápászkodott, és így szólt. Szerintem nem vesszük tekintetbe az egészségtelen életmód szerepét. Ez az egyetlen olyan faktor, ami szemmel láthatóan közös minden ilyen betegünknél. Néhány tréfás megjegyzés hangzott el Zsérom testcsúját és a szivarok iránti szenvedélyét illetően. Rendben van, fiúk, mondta erre Zsérom, de ti is tudjátok, hogy a betegeknek azt kell tenniük, amit mondunk, nem pedig azt, amit magunk is csinálunk. Mindenki nevetett. De komolyan, folytatta zsérom, minnyáján ismerjük a helytelen táplálkozás, az erős dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás és az elégtelen testmozgás veszélyeit. Ezeknek az életmódbeli tényezőknek sokkal markánsabb jóstó erejük van, mint a szelidebb LKG rendellenességeknek. jerome igaza van, jelentette ki Jason. Az egyetlen negatív előjelű közös vonás, amit találtam, a nagy kockázati tényező volt. Szavazás útján eldöntötték, hogy alakítanak egy második bizottságot is, amely megvizsgálja, hogy a kialakult helyzetben milyen szerepet játszanak a kockázati tényezők, és megteszi a maga konkrét javaslatait. Harry Szárnoff a hónap soros kardiológus konzultánsa emelte fel a kezét, és Jason megadta neki a szót. Ő arról kezdett beszélni, hogy tapasztalata szerint a fekvő betegeinél emelkedik a komplikációk és a halálozások aránya. Jason közbevágott. Ö, bocsáss meg, Harry, megértem az aggodalmadat, és őszintén szólva magam is tapasztaltam hasonló tendenciát, de ez az értekezlet most a kivizsgálásra jelentkező járó betegek problémájával foglalkozik. Ha az orvosok kívánják, beiktathatjuk a napirendbe a belső problémák megvitatását is, hiszen nagyon is elképzelhető, hogy a kettő összefügg egymással. Harry széttárta a karját, és kelletlenül visszajult a helyére. Jason a továbbiakban arra bíztatta a többieket, hogy boncoltassanak föl minden olyan váratlanul meghalt beteget, akire a hatósági orvos nem tart igényt. Elmesélte, hogy a törvényszéki orvosszakértő olyan boncolási jegyzőkönyveket küldött az ő betegeiről, amelyek szerint az illetők minden egyes szerve károsodott, beleértve az általános szív-ér- és keringési rendellenességeket. Természetesen ez csak súlyosbítja azt a gondjukat, hogy sem a közönséges, sem pedig a terheléses LKG nem mutatta ki a betegek súlyos állapotát. Még azt is hozzátette, hogy a korbonctani részlegük valamiféle autoimmun folyamatra gyanakszik. Az értekezlet végeztével az orvosok kisebb csoportokra szakadva vitatták meg a problémát. Jason összeszedte a kimutatásait, és Roger van a keresésére indult. Éling beszélgetésben találta Jerome-mal. Félbeszakíthatlak benneteket? kérdezte. A két férfi széjjel húzódott, hogy beengedjék maguk közé. Néhány napra el akarok utazni a városból. Roger és Jerome egymásra néztek. Roger szólalt meg először. Elég rossz időt választottál az elutazásra. Szükségem van rá, mondta Jason, és tovább nem részletezte a dolgot. Öt fekvő betegen van. Vállalkozna rá valamelyik ötök, hogy ellátja őket? Jó előre szólok, hogy minnyája a rossz bőrben vannak. Nekem mindegy, mondta Roger, én úgyis éjjel-nappal bent vagyok, hogy valamiképpen életben tartsam a fél tucat betegemet. Szívesen ellátom őket is. Miután ez a gondja megoldódott, Jason a szobájába ment, hogy felhívja Carol Dunnert, gondolván ez a késő délutáni időpont a legalkalmasabb, hogy elérje. A telefon sokáig kicsöngött, és már-már letette a kagylót, amikor a lány jelentkezett. Elfulladó lélegzettel mondta, hogy a fürdőkádból ugrott ki. – Szeretnék ma este találkozni magával, – mondta Jason. – Ó, – felelte kerol diplomatikusan, majd tétován így folytatta. – Az bajos lesz, – a hangja hirtelen dühössé változott. – Miért nem beszélt nekem a múlt éjjel Helen Brankvistről? – az újságban olvastam, hogy maga találta meg a holttesteket. Ne haragudjon, védekezett Jason. Hogy egészen őszinte legyek, maga az éjjel fölébresztett, és hirtelenjében csak arra tudtam gondolni, hogy megkapjam a csomagot. Megkapta? kérdezte kerrol enyhültebb hangon. Igen, válaszolta Jason, köszönöm. És? Nem volt olyan megvilágosító erejű, mint reméltem. Meglep, mondta kerol, a naplók fontosak lehettek, különben Alvin nem kért volna meg rá, hogy őrizzem őket. De ez most nem számít. Szörnyűség, ami Hellennel történt. A főnökümet annyira feldúlta, hogy sehová sem enged el, ha nincs velem az egyik kidobó embere. Most is itt őrködik a ház előtt. Fontos volna, hogy kettesben találkozzunk, ma Jason. Nem biztos, hogy el tudom intézni. Ez a a főnökömtől kapja a parancsokat, nem tőlem, és nem akarok bajba kerülni. Hát akkor hívjon fel, mihelyest hazaér, javasolta Jason. Ígérje meg, ki kell találnunk valamit. Megint későn érek haza, figyelmeztette kerol. Nem számít, fontos dologról van szó. Rendben van, egyezett bele kerol és letette a kagylót. Jason még egyet telefonált ezúttal egy légitársaságnak, és helyet foglaltatotta a Boston Seattle járatra. Megtudta, hogy naponta indul a gép, délután négy órakor. Stetoszkópjával a kezében kilépett a szobájából, és elindult a kórházi vizitjére. Tudta, hogy napra készen kell itt hagynia a fejlapokat, ha Roger veszi át a munkáját. Egyik betege sem érezte magát valami jól, és elkeserítette, hogy egy újabb betegénél kellett tapasztalni a szürkehályok kialakulását. Feldúltan intézkedett a személyzeti konziliumról. Ezúttal biztos volt benne, hogy a kezdet-kezdetén nem vette észre a bajt. De hogy történhetett meg, hogy ilyen gyorsan kifejlődött a szürkehályok? Otthon belebújt a melegítőjébe, és egy jó óra futással próbálta elrendezni a gondolatait. Mire lezuhányzott, átöltözött és elhajtott Shirleyhez, már jobb hangulatban volt. Shirley kitett magáért a vacsorával, és Jason már kezdett arra gondolni, hogy ilyen lehet egy igazi szupernő. Napközben egy sok millió dollárral gazdálkodó intézetet vezet, kényes szakszervezeti tárgyalásokon vesz részt, otthon meg percek alatt tud ünnepi lakomát varázsolni sült kacsával, frissen főtt tésztával és articsókával és mindennek a tetejébe olyan fekete sejen blúz van rajta, amelyben bátran megjelenhetne, akár az operában is. Jason zavarban volt, mert zuhanyozás után farmernadrágot, a garbója fölé pedig egy sportos inget vett fel. Úgy oltöztél, hogy jól esett, akár csak én, nevetett Shirley. Megkínálta egy pohár a kör és megkérte, hogy mossa meg a salátához való zöldségeket. Megnézte a kacsát, és megállapította, hogy már majdnem készen van. Jason beszívta a sülő hús mennyei illatát. Az ebédlőben lévő hosszú asztalnál ettek egymással szemben, úgyhogy mindkét oldalon még hat-hét üres szék sorakozott. Valahányszor Jason bort akart tölteni, föl kellett állnia, és körbe kellett sétálnia. Sölli szórakoztatónak találta a dolgot. Vacsora közben Jason beszámolt az értekezletről, majd megjegyezte, hogy minden orvosnak javítania kell a terheléses vizsgálatok minőségét. Sörrinek ez tetszett, hiszen a kivizsgálások fontos szerepet játszottak abban, hogy a társaság ügyfelei mennyire veszik igénybe a jeg szolgáltatásait. Közölte Jason-nel, hogy a vezető állami tisztviselők számára a hangsúlyt a megelőző gyógyászatra kell helyezni. Később már kávézás közben sörni megjegyezte. Michael Kuren járt bent ma délután. csak, nézett föl Jason, gondolom kellemetlenkedett. Mit akart? A Brankvist ügy hátterét vizsgálja. Amink csak volt, mindent odaadtunk neki, még azzal a személyzetis nővel is beszélt, aki annak idején fölvette. Gyanakodnak valakire? Nem mondta, válaszolt Shirley. Remélem, ezzel vége lesz az ügynek. Szerettem volna még egyszer beszélni Helennel, Meggyőződésem, hogy héz kedvéért eltitkolt valamit. Még most is azt hiszed, hogy Héz fölfedezett valamit? Mérget vennék rá. Jason beszámolt a laboratóriumi naplókról, aztán a látogatásáról a Gén-RT-nél és Samuel S. Elmondta Sörlinek, hogy válsz egy társaságot alapított Héz számára, amelynek az lett volna a dolga, hogy piacra dobja az újonnal felfedezett anyagot. Az ügyvéd nem tudta, mi lett volna az a szer. Nem, sajnos. Héz nyilván senkiben sem bízott meg, de hát induló mégis mégiscsak szüksége volt. Valakiben meg kellett bíznia, ha gyártásra és eladásra gondolt. Lehetséges, ismerte el Jason, de én nem találok ilyet. Vagy legalábbis entig még nem találtam. Sajnos Helenre tettem föl mindent. De azért keresett tovább? Azt hiszem, vallotta be a férfi. Hülyén hangzik? Nem hülyén, felelte Shirley, csak zavarba ejtően. Tragédia, ha egy fontos felfedezés veszendőbe megy, nekem mégis határozottan az a véleményem, hogy most már pontot kellene tenni a hész ügy végére. Remélem pihenéssel fogod tölteni az időt, és nem ezt a reménytelen vállalkozást akarod folytatni. Ezt meg miért mondod, kérdezte Jason, akit meglepett, hogy ilyen átlátszóan viselkedik. Mert nem adott fel egy könnyen a dolgokat. A nő közelebb hajolt hozzás, a kezét a vállára tette. – Miért nem mész el a karib tengerre? Talán én is elszabadulhatok a hétvégén, és leutazhatok hozzád. Jason olyan izgalmat érzett, amilyet nem tapasztalt Daniel halála óta. Csábítóan jelent meg képzeletében a forró napsütés és a hűvös tiszta víz, különösen ha arra gondolt, hogy sörli társaságában élvezhetni. De aztán elbizonytalanodott, nem tudta egyáltalán vállalkozhat-e már ilyen érzelmi elkötelezettségre, és ami még fontosabb, már eltökélte, hogy Seattle-be utazik. A nyugati partra akarok menni, bögte ki végül. Egy régi barátomat szeretném fölkeresni ott. Ez elég ártatlanul hangzik, de nekem a Karib-tenger jobb ötletnek tűnt. Talán nem sokára. Megszorította a sörli karját, mit szólnál egy konyakhoz. Amikor Sörni fölelt, hogy odavigy a és itt most halkan megjegyzem, hogy nem káromkodtam, hanem ez egy nemes francia konyaknak a neve. Egy Jason Ewing érdeklődéssel vette szemügyre az alakját. Hajnani fél háromkor, amikor Kerol fölhívta, teljesen ébren volt, nyugtalanította a gondolat, hogy a lány megfeledkezik róla, ezért nem is tudott elaludni. Halálosan fáradt vagyok, Jason, mondta a lány köszönés helyett. Ne haragudjon, de muszáj találkoznom magával, válaszolta a férfi. Tíz percen belül ott lehetek. Nem hiszem, hogy az jó ötlet. Ahogy már délután említettem, nem vagyok egyedül. Odakint valaki szemmel tartja a házat. Miért kell még az éjjel találkoznia velem? Holnap is kitalálhatunk valamit közösen. Jason arra gondolt, telefonon kéri meg, hogy utazzon el vele seattle de aztán úgy döntött, hogy a személyes meggyőzés mégiscsak nagyobb sikerrel kecsegtetne. Kicsit szokatlan dolog két találkozás után arra kérni egy fiatal nőt, hogy kísérje el seattle -be. Egyedül van az a testőr. Igen, de mit ér az, ha egyszer bivajerős fickó? Van egy kis átjáró a háza mögött, ott fölmehetek a tűzlépcsőn. A tűz Ez őrültség. Mi az ördög lehet olyan fontos, hogy még ma éjjel találkoznia kell velem? Ha elmondhatnám, nem kellene találkoznom magával. Hát nem vagyok éppen elragadtatva a gondolattól, hogy éjjel férfiak jöjjenek a lakásomra. Na persze, gondolta Jason, hangosan pedig így szólt. Nézze, annyit minden esetre elárulhatok, hogy miközben megpróbáltam utána járni hész fölfedezésének, Eljutottam oda, hogy még egy utolsó dologkal megpróbálkozom. Ehhez van szükségem a segítségére. Nehéz ügy lesz, dr. Jason Howard. Úgy van, és maga az egyetlen, aki segíthet nekem. Kerol nevetett. Kiutasíthatná vissza, ha egyszer így állítja be a dolgot. Nem bánom, jöjjön, de a saját felelősségére. Figyelmeztetem nekem, nincs hatalmam az odaként strázsáló atlasz fölött. Van rokkansági biztosításom. A lakásom a... kezdte Carol. Tudom, hol lakik, szakította félbe Jason. Az igazat megvalva egyszer már összefutottam Brunoval, ha ugyan most is ez az elbűvölő fickó őrzi az ajtaját. Maga ismeri Brunót? elmoldozott Carol. Szeretetreméltó fiú, remekül el lehet vele társalogni. Akkor hat figyelmeztessem, hogy ma is Bruno kísért haza. Szerencsére könnyen föl lehet ismerni, figyelje a hátsó ablakát, nem szeretnék fönnakadni a tűzlépcsőjén. Őrültséget csinál, mondta kerol. Jason sötét színű nadrágot és szvettert húzott, épp elég könnyen észrevehetik a vész létrán, akkor is, ha nincs rajta élénk színű ruha. Egzőcipőt vett föl és lement a kocsiához. Végighajtott a Bacon street és közben figyelte bruno -t. A Gloucester Street-en balra kanyarodott, majd a Camonvelten ismét balra. A márboron áttérben lelassított. Tudta, hogy parkolóhelyet hiába is keresne, ezért megállt a legközelebbi tűzcsapnál. Nyitva hagyta az ajtókat, ha szükséges, a tűzoltók átvezethetik a tömlőket az autóján. Amikor kiszállt, bekukucskált a két utcát összekötő átjáróba. A ritkásan álló utcai lámpák fénytócsái között sötétség volt. A csupasz fák pókhálószerű árnyékot vetettek. Még élénken emlékezett rá, hogyan próbált legutóbb elmenekülni ugyanebben az átjáróban, Bruno előr. A startpisztoly dördülését váró futó sem érezhet nagyobb feszültséget, mint amikor minden bátorságát összeszedve elindult az átjáróban. Elakadt a lélegzete, amikor baloldalt valami mozgást észlelt. Egy kisebb fajta macska méretű patkány volt. Jason érezte, hogy a tarkóján felborzolódik a haj, de csak ment tovább, boldogan, hogy bruno színét sem látja. Olyan csönd volt, hogy hallotta a saját lélegzetét. Kerolházához érve megpillantotta a fényt az ismerős negyedik emeleti ablakban, aztán alaposabban szemügyre vette a tűzlépcsőt. Sajnos ez is ahhoz a típushoz tartozott, amely a magas földszinttel volt egy vonalban. Jason körülnézett, mire állhatna föl, de csak egy szeméttartályt látott, amelyet előbb föl kellett volna borítania, és ki kellett volna ürítenie. Néhány pillanatnyi töprengés után belátta, hogy nincs más választása, bár ez a művelet nagy zajjal jár. Rémülten összerándult, amikor a fémtartály a járdának ütközött, és sörős dobozók ki belőle, csörömpölve az utcára. Lélegzetét visszafolytva pillantott föl. A lakásokban nem gyulladtak ki a fények, így aztán megnyugodva mászott föl a tartály tetejére, és megragadta a létra legalsó fokát. Hé! Hey! üvöltött valaki. Jason hátrafordította a fejét, és meglátta az átjáróban futva, hadonászva közeledő ismerős tagba szakadt alakot. A kifut levegő úgy boldorodott ki a száján, mint a gőz a mozdonyból. A szentség morogta Jason. Teljes erejéből fölhúzta magát a létrára, s riadtan várta, hogy a vaszerkezet mindjárt kiszakad a falból súlya alatt. Szerencsére meg sem nyikordult. Váltott kézzel húzta föl magát egészen addig, amíg rátehette a lábát az első fokra, és felugorhatott az első szintre. Hé, te kis nyavajás perver alak üvöltötte Bruno. Gyere le onnan, de rögtön! Jason hirtelen elbizonytalanodott. Ha a fickó megpróbál utána jönni, egyszerűen maga azzal, hogy rálép a kezére, de akkor nem jut be kerolhoz. Közben pedig, ha túl nagy zenebonát csapnak, valaki értesítheti a rendőrséget, ezért aztán úgy döntött, kockáztatni fog. Fölszaladt a tűzlépcső következő két során, így megérkezett Kerol ablakához. A lány már az ablakban várta, és amikor meglátta, fölhúzta a toló ablakot. De mielőtt megszólalhatott volna, Jason mondta. A maga neonácia útba van fölfelé. Gondolja, hogy fegyvere is van? De közben már bent is volt egy tágas konyhában. Nem tudom. Egy perc és itt lesz, folytatta Jason, miközben lerántotta és bereteszelte az ablakot. Ez legalább tíz másodpercig késlelteti brúnót. Talán beszélnem kellene vele, indítványozta Carol. Meg fogja hallgatni? Nem tudom, elég konok feje van. Nekem is ez volt a benyomásom, mondta Jason. És azt is tudom, hogy engem nem kedve. Azt hiszem, szereznem kéne valamit, például egy bézból Nem ütheti meg, Jason. Én is szívesen eltekintenék tőle, de nem hinném, hogy Bruno le akarulni velem megbeszélni dolgokat. Kell valami, amivel átmenetileg távol tarthatom magamtól. Van egy piszka vasam. Adja ide. Jason leoldotta a villanyt a konyhában, orrát az üveghez nyomva látta, hogy Bruno kint próbálja felhúzni magát az első létre fokra. Hiába volt erős, lehúzta a súlya. Kerol visszajött a piszkavassal, Jason meglóbálva próbálta megbecsülni a súlyát. Egy kis szerencsével talán jobb belátásra bírhatja a fickót. Tudtam, hogy ebből nem sülhet ki semmi jó, suttogta Kerol. Jason körülnézett, és észrevette, hogy a padlót régi módi fették be. Ránézett az ajtóra, amely a konyhát összekötötte a lakás többi részével. Vastag tömörfajtó volt, a zárban benne volt a kulcs. Ezt a helyiséget eredetileg nem konyhának használták. Kerol nem bánja, ha nólat csinálok itt, úgy értem, boldogan kifizetem, hogy utána rendbe hozassa. Miről beszél? – Van egy nagy üvegét olaja? – Biztosan. – Odaadná? Carol zavartan nyitotta ki az éléskamra ajtaját, és leemelt a polcról egy demizsont, amiben olasz olívaolaj volt. – Tökéletes – mondta Jason. Újra kipillantott az ablakon, majd sietve kivonzolta a konyhából a két széket és az asztalt. Kerol egyre növekvő zavarral figyelte a ténykedését. – Oké, és most kifelé – parancsolta Jason. Kerol kilépett a halba. Jason kinyitotta a demizsont, és széles mozdulatokkal kezdte szétlöcsolni a tartalmát a linoleumon. Amikor becsokta és be is zárta az ajtót, hallotta, hogy Bruno dörömböl a konyha ablakán, majd csörömpölve betörik az üveg. Jöjjön, fogta kézen kerolt, de a másik kezében továbbra is szorongatta a piszkavasat. A lányt a lakás bejárati ajtajához vezette, amelyen dupla kallantyú és fémrudas biztonsági zár volt. A konyha felől hallatszó óriási robajból tudták, hogy Bruno bejutott a konyhába. Ez zseniális volt, nevetett Carol. Ha az ember csak 80 kiló, akkor azt ellensúlyoznia kell valamivel, felelte Jason, de a szíve még mindig hevesen vert. Egyébként sejtelmem sincs mennyi ideig fog Bruno elszórakozni, ezért gyorsan elmondom, miért jöttem. Szükségem van magára, Alvin Hayes felfedezésének lekontroálására az utolsó lehetőségem, az, hogy elutazom seattle és megpróbálom kideríteni, mit művelhetett ott. Minden jel szerint újabb robaj hallatszott, amit olasz szavakkal kevert citkozódás követett. Örjöngeni fog, mondta Jason, s közben sorra kinyitotta a bejárati ajtózárjait. Vagyis azt akarja, hogy én is menjek magával seattle -be. Ennyi az egész? Tudtam, hogy meg fog érteni. Héz elhozott magával onnan egy biológiai mintát, amit aztán a Gén rt nél dolgozott fel. Meg kell tudnom, mi volt az. Nem tudok okosabbat, mint hogy fölkeresem azt az embert, akivel a Washington Egyetemen találkozott. Azt, akinek a nevére nem emlékszem. De látta őt és felismerni, ugye? Talán. Tudom, hogy szemtelen vagyok, amikor arra kérem, jöjjön velem, folytatta Jason, de én valóban hiszek benne, hogy Hisz egy tudományos felfedezés birtokába jutott, méghozzá nem akármilyen felfedezésről lehet szó, az előzetes feljegyzéseiből ítélve. És valóban azt hiszi, hogy ha elutazik Szíjatlőbe, akkor rájön a rejtény nyitjára? Ez az egész roppant bizonytalan, de nincs más lehetőség. Bruno rángatni kezdte a konyhajtót, majd veszetten dörömbölni kezdett rajta. Úgy érzem, visszaéltem a vendég szeretetével, jegyezte meg Jason. Ugye Bruno nem fogja bántani magát. Az Istenért dehogy. A főnökem elevenen megnyúzna. Ezért tombol ennyire, attól fél, hogy veszélyben vagyok. Kerol. – Eljön velem Seattle-be? kérdezte Jason, és közben kinyitotta a biztonsági zárat is. – Mikor akar indulni? – érdeklődött Keroltétován, Tétován. – Ma délután. – Nem maradnánk sokáig. El tudna szabadulni előzetes bejelentés nélkül? – Régebben megtettem. – Csak annyit mondtam, hogy haza akarok menni. Különben is helen meggyilkolása óta a főnökömnek csak könnyebbség volna, ha nem lennék a városban. Hát akkor eljön, ragyogott fel Jason szeme. Rendben van, miért ne? És a Carol szívmelengetően rámosolgott. Délután négykor indul a gép -be. Találkozunk a bejáratnál. Megveszem a jegyeket. Mit szól hozzá? Az, hogy őrültség, felelte Carol. De jó, buli. Akkor ott találkozunk. Jason lerohan a lépcsőn a kocsiához, és közben azon imádkozott, nehogy brúnónak eszébe jusson irányt változtatni, és az ablakon át visszamenni az utcára. Köszönöm szépen a figyelmet, elnézést kérek a reket hangért, kicsit meg vagyok fázva. A itt folytatódik. előzi